خر کمال اګه سان چې خر کوي مالونه هر وخت شپاره هر وخت خر کیفیت هر وخت خر کیفیت پټو مور کوي سرغن مور کوي نه دی الله دغه نبی رب دین ميګم جان اګه سان چې خري حرام دي دونه ربا مالونهږي ولټا بنکي یې کیدي دا سونه کوي ناروا کوي نو بندريږي قیمات کې الله مثلا الذي يقوم مثلا الذي يتخبط الشيطان <و> مگر پشان داغ سړي اګون دي بودوي کې چراغ دي پاغه پېريان پېريان کې ني دماغ ولا مخلوق کې نو پېريان خو کې ني وجود شته دا که پې وسړي پېريان ناس و چې تيګه رخلاسي دا نه به دي و چې تيګه رخلاسي مال او سرود الله په نو جدکړه دا ګوله مثال په قیامت کې بداسي لکه له ونه سړي کې تيګه مثال ولري حقیقتا یا پزان د عربو چې عربو شیطان جنات ته باندې کینی نو هغه سرګری راو دي معنا لولني به شیطان پدناستو هغه بخیلان هغه یې من کړو شیطان بند کړو نبوږی کی قیامت کې مگر پشان هغه سری چې مخبوط کړی بيو شکړی پریشان کړی دلرا پريانود کنه ستو نا دا دیوژنا چه بریذمیه کې سود پ샹د لندند د قلب کلام کې اربا مشبابه او البه مشبابه هيا مطلب ته آیې چې اسخه ده کا سود د دې خګا نه مشبابه ولا مشبابه کې دا اصل کلام دا لري انما الربا مثل البيع وحل الله اغي کراند به تور استفان نو چې دا یو شانتي نو الله بیا ذات حلال کړی اسو حرام کړی داله څنګه پرې یا حلال الله ذات کلام دې غلط وای الله حلال کړی دا بیا حرام کړی دا ریبا ما سوچ را ته پن ربنا امنيش دې دې سو فرهو ما صرف نو دلرا رسول الله خپل ما صلفه هغه خپل مان لیو اخته له سړي په سود ور کړی ورته وایي بیا ما یو روپۍ څتلې دې ما پیو ما صلافا آغادو چه پواپنی دی حکیم این حضام قول حدیث کے نبی علیہ السلام تیارو دکو چه حضرت ما پخوا کری دی وہ خان منصل عزاد کری دی اما صل غلامان عزاد کری دی فحلی آفی من اجنین نمانا سی واشتے ننبی السلام ارکا ہوئے ته او خان ازاد کا او بیاو کا نو او حضرت او تا ایمان راوڑا دے علامہ صرف تا ایمان راوڑا دے بے ما صرف نو باز خلو غلطا معنی کئی یعنی اگر پقوانی دے خرک کرنو کلو نو دا اگر پوجین تا ایمان راڑا دا معنی ند حدیث حدیث معنی دا دا کتاب و زمانہ دا کفر کے خرک کرنو کول نو تایمان په دې راوړل چې کارونه به سم کو او اې دا مناله یی نه خپل کارونه چې د کو ور کړی دي او غبا منزوره کړی دي نو تایمان اور دې په خو کارونه نو دې ورځې نا کې می نظام بیا سدو کنه ذات ته دانتیم هغه افغانې ضرورتا ماصلفه ست سبب ور دي دے بلکې تایمان راوړل چې کار او موحدینو ادب به ني چې نو ادب پکيو بدتي ادب پکيو یو کالې زه به په تلم ما و ترجمه کوله زه ځنه وکړم نو افته کې ډورې زه به ترم ترجمه ميدارې کوله زیارت جمعه طالبان وړې راته مې را دي د دې شپې راتله ترڅوبان فیزیکال دغې شو یو ما په ادب ذکر کو ما کې موحد شینې مې ده بي نو زمي طالب و قرآن ویله ما ته ایږي زاف کتابونه مستوکه ما هیڅ کوم یو یو طالب ما ته پوسګم ته د کوم ځای راغله په فلانه ما په پفاجری درس راغله و نیم ما د خپل طالب ته مې تا نه ته تا پرون سکه سبق چا سټوي و مولانا فلانی سا خواهد مائخا این تا پلانی مولانی سا خواهد یا او ماد آغا بلتینه تا پوستو کن مائتا پلانا مدرسی که مائتا سبق نیچه سا خواهد و مولانا فلان سا خواهد مادی تاریف پیمان گورد تا خپل و ساس تا امزول واید مولانی تومی است آغام شد او دا خپل و ساس تا مالک وی مولانا وی نتا ادب ناکی کده تاسو تاسو نن دې مونږ دی زمامزور او د دې نن دې دیو تاسو او دې ما مالک زمام اقا نو مې تب اته اگر دې ما ته ختم از طرف مولانا فلان وخت مو لی ز دادی چار دې بیا نورستانيان کو ماشاء الله ا دې پای په ادب 600 اګه غسته اړ ادب ته ته په خوده نن دي الله ماشاالله بازي کسان په کې ادب نه کی غنې څارې داسي زابي المنطقه کې لیکلې دي د روح کې سونو ټول شي او جمع کړي دي لا سمه برخه د دنیا ته په خوله نه ادب په بیا دی ذکر دی هارون یوره دی ناسو نو بیگم ورته وي چې اصل بیگم وکم چې کم زما زما امین امين متغصرا من انك او چې کوم نوین دي زیاده مامون هغه سره ننج مينکه نو هارون نو ورته هغه وی دي زی ما مامون کې دی هغه کې عذاب دی او استاد دې پیدا پدې پهنه دا خوازه توای نه وای خاله دا راغوښتل هارون کلاس کیونی سر امین تېر ما جامو حاضر زده جاما څه دی چې می سوک مفرد ده کنه و ما جامو حاضر نو امين څوروي و بارشا معمولی اوخت و ما جمع هادا نده جمع صدا معمولی زد و محاسنه که مساویک دا معنم که رجیست تا گونه نه کاب خطاب کی او کاب حصلی که نمی صفاکونه معمولی که زد مساویک وار نده که ایحام ده بیدا بیرازی نو فور بدل که زد و کا. یعنی آغ کلمات چستا ده محاسن و زد حارون خد توقع تلوی اولی نوی سر قدر محمود قدر نوی بانی اعتراس شو که آیاز غلام دیر خدر کے وی ایو غض ما ادب کهی اینو زیرانو ادب زمین جاتی وی ایو خدر انتحان وصلا آخلاق و زیران رالو دور خلق کهیناستی جان حارون یو ستک راڑی یو گتا او یو مرگل را خدر نینا راوک کهی څټه کا وغټه کې به ما ولرای کې په وزیر اعظم ته دا ماته هغه حضور دا فوډه کیمت شه ده قدم ماته کوم ډیر توانبوشی به ټی کیږي دین ته ته هغه انده راشي دا څه ګرځیدو آیاز نمبر راي وی آیاز دا ماته کا آیاز آیاز ব্রাহ্মণ ډکا ملګلره په ځګه وزیران ګول وسه محمود د ایاز نه تاسو ته کوڅه کې ایاز ما ده کرا دوه کې میچې شه ما ته نه تا ما ته کرا ایاز حضور چې ته دنیا کې آبادې بش، نو مرغله لري دې دا تار اولې دې بش بشمر په غنیمت او چته چته نورې نه بې او کوم چې رستا به دې وي شي نو دیدی دیدی چا نمی ما تولین اصطاب ادبی کیران نمال غلل ما تول خدی اصطاب ادبی خنران او زیران تا اوقاتا بیولی تول اصطاب کر رہتا قرآن کے کلچ ذکر کئی نو دا ادب لحاظتا کی من ما صلف تا ایمان روڑا دے قال امنتا بما صلف دا معنی نا دے چا تا ایمان روڑا دے او ترشیو امر نا دا ایمان اوریږي په حادثه کول نوسبای کیږي دا په خانی عمل دهبتی دا نه چته مواہد نه ارچتا وای مشریق ابیداب الفظ وای اسوک منیش رواض ری بیت اثر مال حفیظ لذ پمما دا کلا تا ابو قائ ذکر دی او سوچ راوګي راوګر دی دا ری زوخه اند زوخه شي ما هوکای الله ما رض صد مانو رسوت حرامو حلال یاغون کړی هغه ما هو کی کوته قناه صاحب ختمه کا فصل لوي پي په دول سري ما دې پلاسو وشي دا ينور کیته غونا ما ته ته په کې ناشمه دې پوچې نه زوغه قناه علیکم تباو बर्बाद شو زمما غو تباو बर्बाद شي زوړې په embank نه ځکه مثلا را کې بازار کې شيخ ختلي نو تبع غتا اول واکه بای چای پرون پسالیو په نن په پاند شي د بازار ما سره کا پسو ورکې دانا چی په خور کې ختله د څراش بازار غوند غبن وای دوکا بنګه دا نه یې یو صحیح ته قیمت کتاب نه د مالم کې هدايا ها د سالیو شروع کولا نو تا غتا اول سلو ښیاځ پسو ورکې به ومن د دعید و دخیان محقی اللہ مالا مالنسود عزیرت ای خیراتنہ ربا یرگو خیراتون اللہ دوزنان ری حرم انکر مجرم یقیننا کسان چیمانی راڑ پسپ انفاق عملی وکن ایک مالی پضائیو لگو شای اکموند وارکتکات دعید دا اللہ عجر دی رب سخا چر یا رب اپنین بغمجنی ایمان والو، ویرگی دا اللہ اپری دی اواج چه تاسو از کم اماملہ درسود دا, دا ما باقیان تاسو جه کم درسود پر ماملہ کیه ایم امامنان نکچره اونا قیدا کار دبینک دا نمان نشوی درسود نمان نشوی نشو نفاظن فعل مونا دا پوه پا جنگ سره دا اللہ درسود پوشی پا جنگ سر دا, دا سر جنگ کئی نو جنگ کی دشمنہ لمبچ کئی افاظنو اعلانو کئی دی خلکو تا کہ اللہ رسول با در سر جنگ کیا اکتو با اخرا نا اشتاة طلعا سی محل او اصل محل واپس واقلا نبا زیتی کوئی پا اصلا سود سل. انبا تازواتی کوشی چی سود دیرمزا خود پیدا اکوئی داما جیون دا چالا چې پا سود دی پیسیور کری وی تنگ دس نینتظار کا دلازار دیوتا مین سرع چلا سی ازاد شی اپو شي بایماتان پا سود گزر کا غزو چی مالکو دی و اعلی را خدا حدیث بخاری کرا دی اللہ یو سڑی او او نور عمل اینو لیکن کانا یودان انناسا خلقو سر بیلین کو نو چه محزز برا گئے نو کرانو تبیر پشرافت والا صدا اور او چې تنگ دست برا را را نو اگر خیر درابا کی پا دی اللہ و بخواب اکا خیراتو کئی نو بردیتا زلالان جزا بھائی سونی دنه فره اتہ څنګه څه کوي کوئی دونکی اذان بچی د اذان دا غږونه چا فرص وکړي شي الله تعالی اور وکړي شي هر توفا ور وکړي پورا ور وکړي شي هر چاته چې کړو اپدیو در ختم شي صورت انداز اور مضمون توحید رسالت او جہاد انفاق فی سبیل الله تعالی دین ورو سوله څو نه داته ته ته من دې ټول صورت باندې تفریعات کوي صورت مدامین د آخري ازاین کې کېنی مخې یا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بين الی الى جن سم من وقت بو وليكتب بينكم کاتب بالعد ولا يبقى دونيه سبكما الله فیکتب قیاه ته لکه اصلاح د ماملو کوي چلند اسلام کوي زکه چې اصلاح کوي اساس لرندین درستی نتا سو د شمنه تیاری اصلاح معاشره لقتل فی تعالی ولنقام چې تاسو مامنه درستي صحیح نتا سو معلوم لګوي چې مامنه درسته ني نو ډیران به غټې ارد به باندې نو په قانون کار دي مامنه درسته ني هم نو کې نو جنگو کې نو ټوګه بمړاړي هغه هم تباشي نو اصلاح اصل مقصد د جهاد ته شي اي مانواله اي خلقو چتا سو قران او سنتو مان کلا چلين کوئی د قرضې رېټې مقرره تداینتم لندن د ذکر ذکر کوي مؤجل نه دي او جرين مصمن دا معنا صفاقا براکوئی مغاما مکوئی صدا اخلم الگا پیسے دربا کم جی ذا خدا رابا کی جی دا تا مغاموئی دفقاو پنی دی بانے پاجل مجلوکی یا بیع فاسد یا باطل ده. مالک دا مالک ورد باطل ہوئی دا جل مجلو او احنا ورد فاسد ہوئی ذا کام مفتی الال جلال ده. دا احناف ورد هر شید کی جنگ تا شیر رسائی، نوغلیندن حرا فاسد دے لکا پدے پدے ہوا کے مرغای میں چوشتا نستاد دانا روا جی لکا شاید چے اندر لگی شاید چے دو لگی جال میں واشو چسم ایرالا نستادی ندا نا روا جی پریری پا استاد کہ استاد ویلشی کنا وستادینو خلاصا موږ د صورت کې د رمځامن دي ادم اول منظور داوال نتردي دي دین د دین نتردي دي په اول منظور کې دوره کې دوره یې سيدي سورته بقره 29 می سپار موږ مخکوي ما ته اورت تعریفی هرې جې خدای دا یادونه ما یې راسړیه د مثال کې پهشم موږ کوه دریا بوند او څنګه کویم څه کوو خو کتاب له لاله په انصافي دائیں احوال دائیں مسلمان سنے بکا وہ کے لڑے مسلمانی کے انہوں نے سمجھایا ہے کہ تعالیٰ ذا باپ خلاصہ نظر دی انہوں نے طرف سبا عدم سوکے مارد دا منات قولی کرو منگو رہے کے ملاوئے کے منطق نور بس ٹھیک دا تو دا منطق دا تصوراتو تا تصریقاتو خلاصہ ہوا ہے احکام پھر خلاصہ سی پھر انہ منطق چه سورا مسائل دي جاغی کولیات وایا اوگو رداد دی نور دی په یو صفا کې ټول منطقی ویل دی مطلب داری چې تاس الان منطق ندر دی خون منطقی آنگی اوغلو ور یا قنر دی یو دارا دی. جو سرے دی افن داوو کئی نو کم سی کم چه داگه فن پا کتاب پا یا دی. آور دی. کتاب پا کتاب پا کتاب پا کتاب دی کلاز حید دی اوو ورزی کتاب پا کتاب پا کتاب پا کتاب کې کال ته تیر شو ټول مور ته تیر شو په وای کې کوم اس پهونی شي په چې دې کتاب په دې پراني کتاب نه سو مسالې نه اسو کې قرآن بیان کې لندین کوئی د قرضې زرنيټه مقرره کوي مجورې نه کومو جنګرسي دیو جن د فقاهه ماخص کې سو کوئی دانېټه لازم و اسو کوئی لازم نو سنت و دیو جنا مالکی بغیر د نه مقرري سودا باطل ده اهنا کوئی فاصله ده چې ويې فقه په اونلیکل جنگ تور نه رسې لاره د جنگ بندي جنگ جوړي علي ګلیږي په منځ تاسو کو لیکون کې پینصاف دانته پنځه افاده دي کې نه څور ته مدايا وای نو دي انکار دین کې لیکون کې دلیکولو نه ان یک توبه ما نه مزریزه کوم انکار دین کې لیکون کې دلیکولو نه کما په ما نه دلم روزي راغنا چې خوای منش کړی ده خوای ورته صدا مت ده نو لیکل دې په کار دي چېو کې چې عادت وي زما د زده مامره د دارا رولیکا نوریکا املا دوئی اغسره چه پچابان دی روپائی حق روپائی دینا چابان دی نو آغا با املا املا مانی ویل وینا با کئی منشیطا آغا سره چه پچا روپائی دی او دی ری گی دالنا آنا انا دی کمئی داگی حق نید شه چید کون سرینے ویپا سن روپائی او ویجیو با لیکو نو کون دی نو دیو توی <laughs> سل دی وې چې لې په وېږي هغه غرو نه پويږي چې هغه نه پويږي دا یې اوسه په حساب نه پويږي هزم لیکلی اوسه وسمردې هوا بوتل هنو خدای ورته چې غوړې د دروشل نه مکه لار منډایته یو سړی و دې بقاقا غو خارته وېو په پسو یې پسو اوسني بیا زپاو یا ویزیر دروغ شولانه کمو زمون چامو ما نه کچره عمر کې ویزیر خود دروغ شولانه کمو کدرې شل راکې در کوم اگر زه دې شل یم روپې داري خدي تاسو کوه واري خرڅه کوي پسو وې 100 تا وی درې شري یو د ټګ مارو زیدو کا کولم بیا را کولې ته وخوا دي وکو کا بیا د ویلې مو ما دا هغه دې نفيینه توله دوکه ورکه او ಏನادي کی افسره چې 50 روپے او دې ریگی دالانا شراب درده نه دي کمای دې رقم نه شي نو کوي افسره چې 50 روپے به کوفو پاویا یا کمزور یو بیمار جوه نه چلے را یا توان نه لره د وایلو حساب نه دیو کی وینا دیو کی ونی د قرب د دا ضرور تر افلار پنسا افل املاوی لسوتا ابن سابین پا درس اویاد طالبان بناستو کل چا اقبا درس در حجیثو نو اویاد خلق بناستو نو تباویل فکر خونو دا سن چلو نو مستملی یعنی اگا سرے ده استاد خبره کوي وايي هغه دوی حدث انا فلان عن فلان عن رسول الله صلی الله علیه و سلم نوอัล تبع مستملین و فلان نو هغه دا بولو داړو حدث فلان په دې طریقہ او یاد ورتبه پسې ده او ابن عاصم النبيل په درس کې یو اولاد نظر خل او دا په درس کې درې سو مستملین درس چارچا په بولا مستملیني المختز مکی د قرآن او د حدیث یو داست دور مولی منصور یا رو دا خفاو نوزیران ارتای اولی خفای از ما مرگری محدیسین شو خلق تر نجا پیر دی او دا دغس ناستم تکا منصور طالب دا حدیث پاتی شو او در قابلو سار شاداتگانو تختای و کاغذ رواقسی دراله منصور مجد که ناسه خیر ده و جید حدیث درست بکه اپنی دا خویش تک ویشتی اگر ایسو فیان لغو کری اگر امین لندرہ کری مطلب داری که اید بادشاہ خوششا لو حارون نیسابور تراغلی نفارس نیشاپور تراغلی او در خدمتگار و فوج و سرو او رد پنیسابور کے شور شغو غاشوا دا بنگلی دا پاسا دا حارون خدمتگار خاص و که ګورې د نشاپور ټولګ سر تور سر په ویب له پېمنت دی وای هغه شمان ټول منډي وای ته په څو کې ځچل دی عبد الله ابن مبارک تشریف رايي عبد الله مبارک 180 کی وفات ته هغه امام منفا صاحب شاه وی هغه تشریف رايي داغه استقبال لجو ټول کړو ته داغه قتل عبد الله راغه یو ساده جامو کې ها خلق دینا چار چاپی را کودا شوا حارون ناز خفا حارون ارت اولی خفای تو خود بادشاہ نی؟ تو خود بادشاہ نی؟ بدن خلق ما بادشاہ زدونو کو دی ما داس بادشاہ اولی دو تیاغا زدونو کی اسی دی وی ایسی وی ابدل تیو سڑی را ابن مبارک ما تول خلق اولی کی هغه لقب مند او بی اختیار رواني وډاغان زانان مشمند ومعد قلوب وا تشوليده زه دا ایدر شنو او دا طریقے د زهابي مشهور کتاب تذکرۃ الحفاظ سرور جنکی محدثین وی حقیق بین یکم بما الذهب د دې مناسب دي چې د سرو په بولي کې شي او هغه محدثین او تراجم ذکر کړی دي حالات کلکه هغه ذکر کئ داویې تقاتل مفسرین ما چې کلس صدای ختموم نزلو نه انوان ذکر کوم چې په صدای صداي کې علما سورو زهاد سورو فقيه سورو فلسف سورم زنديقہ سورم اداي کوم کوم کار او په صدای صداي کې شي شي نه نوځم مختصر زر زر ذکر کوم چې دا داخل کوم او داوی تاریخ بدی کتابونو په ګورا صفات صفات المجوزي تذکرات و حفات زہبی تاریخ ابن خلکان داکی دا بنا تداری خلکو تاریخ سنگوا فالیوم لیل مستمیلین ادرسا بود ارشا گردان ہی اولاک لذرہ میشو گو دارنگی دیبن دیبنی جوزی پر غاز کے چرد یولاک نا خلکنو کام شو گو ارطول مستمیلین او با ابنی جوزی تقریر رسول وست شهیدو جوان شهید د جوان سره کینی د وطن سره دی نو دخص دی نو کافیدي سره دخص دی دا یته نه چتاس قفید جوانونه دا دخصولی کفتاشیه وا یی رشی دیوی میادای په بلا زمون کور سره سکلو سال چھٹی ور کولا په لکومین تو وای یو میاش لسره دی چھٹی دا غرما زراعت او استاد لاره دا ترکیب کومه دائمه استاده منته ولي دې سره له غوږه یاداش نی زورا ته خود یاداشي ما غلشم چې قران کوی د دی خود یاداش کم دي ا څه دي جاتي نو ته څه دی یو فاسق شو د خدای نه ملان دي شه داګه استاد الکرم کوي څه مهته وای زکه سره سره د فسق جوره د بدعات او ګډ شه نو هغه تا کله یادې یاره وي کور په دوامه ما, ما ته خبره یاد نه ورتا ته سي دي چیرې شي تذلل یری دل او فتا کې دل انکار دین کئ غوان کلا چروبل شي گواہی تا سمان کله کې او مامله کې دل سرپو گواہی نو غوا برابر شي او چې له توحید گواہی جزای او ځای کې خلق شرک کئ ایو سری تا توحید مولیونا غوثی دیوان رازی او ای بای تا تا یو شید درسی سپارونا فخرے یو پیسا گوائل انگر آدی اما تنگے گئی چلی کل یا دیر صغیر لگا سا اما یس امو سا تکالیف حیات او مئی سامانی نا حولا لا ابن لکا یس امی نو څنګهږي په پولیسو باندې کلیګي وګړي ترنيټې دادرین دین صاحب د الله څخه ادرس دې ده پاره وګواې چې هغه سره لیکوم به یې دا ګواهی نیساسو دا لیکتي چې ما پتا سره دوی پایې او قریب دې دی ته چې شک ونو کوئی سبب اشګنو ویچایو پیسې وروه مگر کچری وی سوداګری حاضرتان ظاهره چې اړوي دلاره پمنکل کې پلاس ہا بای دغه پیاو خپل او خپل چینی را کا چارا کا پیاو خپل کله حاضر وی موجود وی دواړه روپۍ موجود وی او سودا موجود دی حاضرتن کچری وی سوداګریاله والا شی کچری وی سوداګری د شي د حاضر شي سودا موجود او پیسې موجود دی 40 د لاره په منو پر کې نیچه اګوان غو نه صحیح کر چلندن کوئی اتقریبی نشور کوله لیکون کتاب غوا تا ما سره مردان ته باندې ار رسیدو لیکه یا ما سره فلاني كم ته باندې نه زوا سره راشي کاد ته راشي نوو بلی کرن کوي دانه ته ورته راځه اګوان اونې صحیح کر چلندن کوئی اتقریبی نشور کوله لیکون غو تا نه غوا تا اکو پیداکار نو دا فسق له پتا سو کارکم ف ان تفعلوا ک تاسو تکلیف ورکوئ تاسو شاهد پټ ہوئی نو دا کار د فزله په تاسو ورګی د الله نا خی الله الله پر شي پوهه دا ویل بیان ک اصلاح د مامله چې جنگ ورکی جوړ نشي یا تزګار شي اکی په سوار انمای لیکن کې نګانا قبض شوی ورکی دا زمغه راي تاسو راګان شو کتاب مین نه نو گانا شوا مو گانا قبض چوی ورتوایا چونکه لکش تیده نا اکولی نشم نچزنشم کولی ان اوم داوحلا فاینو منا کوم کامی نو کردی بازی بایعان بازو لرا لکلو تاجت نیشتے بازو کمنا مراد خرسون کی اب بازو کمنا مراد اغسطون کی کامین گرزائی بازو خرسون کی بازو لرا چه بایی تا امینی لکلو خیر دے لکلو تاجت نیشتے رابع کی کلی که گانا در ناخل خدا بارا در گانا که در مالوته پر راکي يا سوچي کبراکي كميو كر دي با دي خرڅون کي با دي غسون کولا يا تامينه د د نو ادا دي کي ازره او تو منه چا تهه مان دا رپاي په حقیقت کې ما ته سرامانه نه کي پای متا کتاب خرڅ په پلس روکو ادانه شي ته تاسو رامانت شي خير دي کو بها لو چې کله ته پورت اورس نه را مانا ټول کا او ته مانا مانا ته او واکه مون شو همین کښه ومانت الله ندي ورگی امو پټوي ګواہی مطلق شادت لوې شادت توحید دی اچا چې پټ ګواہی دې ګونګار شود توحید چې پټ دېان یو نک ز ختم الله او خپلې mane سرت کې دلالیم بوت امسلایم بوتله پدې مثالو کتاب سو اول مثال لسته جوړې بلک نراناو اسورت کې پادشه نو اخر مثال کې فقره راغله اول مثال د منکرینو ختم الله او اکلوبې نو اخر کې راغله اسمن قلبه هغه مور پیداز وګوننګا دې دانګې دلالیم دا ذکر کوو توحید الله پاشبندې چې کوئی پوهې ل لله اول دعوا او بُدُو رَبَّكُمْ نو آخیر کې داولت توحید لن الله ما فسمواات او اولاد دوه ورځ بندگی وکوي دی مملوک پیدا کوي مې تابږه مې توحید را یو ځل داولت توحید وا او بُدُو رَبَّكُمْ ادمزل الہکم الہ الاو واحد ادرینزل الله لا الہ الا هو الحیر قیوم اصلونزل لله ما فی السماوات و ما فی الارض سلور مزبولون نو سلور دره داور توحید را داونگی دلای ایو سرا را دخوا عبادت زکه کوئی دخوا قضا کی ای اګه دایروي اوا زکه چالمی فارسی مخه بیان کړو عبادت مې کوئی خالق دار شې زم اوس وای کوي وله فارسی داغه سره بدکی ول سره خدای روئی आवाज دغه تاسو کی دي یا پټوي نو حساب کی الله پد سره را پوهه خالق د هر شیزین نو بودوه او او بودوه مالک دار شیزین کو پار شیزین نو بودوه بخی چاله چردا کی بغنه اسدا ور کوي چاله چردا شي الله قدرت والا باي ذا يك يعذب من خيكي دلته کې چې توکي له توحيد مسله ذکرونه الله وي وقيو يا فوري ذکر کړ ابا جاي نه کې يعذب من يشا ويقر لمن يشا ما يدا کې برازي آلته کې ځ خاطيان ذکر دي بيمان الله پر شيخ قدرت الله رسول حق دي وان كنتم في شرب بما تنال اقدينا امن الرسول بما انزل پوځ تر پیغمبر ته می کتاب یې ور کړې او پیغمبر مانی ایمان پر اوره ده دا نه می کوم نی نه عمو مینان ایمان اړي په دانيت الله چاله خپل شفاعت کوي او ټول ایمان اړي چاله فرشته را لګيږي پدې او کتابونه را لګيږي امبياء را لګيږي اوای مو مینان دلته نو کوم په چا کې دانډیا نه په پیغمبرای کې لکه يهود موسا عليه السلام مانی عيسى انا سرا عیسیٰ منی نورن منی منگ طول انبیاءو تا انبیاءو ایو اتمان دا مسئلہ دا رسالت امومنان طول ایمان اړی پا اللہ پا حریشتو پا کتاب نزاللہ امانی طول انبیاء بیلتن کو پا میندی چاکی دا انبیاءو نا شے منو و بازن منو رسالت اشاره درم مسئلہ و جہاد شے کل دے مومن بللاشا اب الرسول شا نچہ غرقا شواہ رد من قتال انونگ من قتال وای مونږ لهجو سمینا واتانا مونږ مو انفا واتانا زمچراړم تعالرا لغو مال کتاب دی سورۃ بغدلار لیکن چې سورۃ ختمه نو هغه قرآن اهم مزامین راوخنی اپاغه خداه حد کوي او بکي الله امر بخنه اتا ته ذیرات ل لا يكلف الله د jihad مساله ضروري پاغي تنوي کوي تقریبا نور کې الله یې غواړي چاته مګر مناسب طونداغه کې شلې ګوډې متمدہ کته ورو موټي نورې ندي نطرى اگرې چوکده په د باندې پوي څه کی حاصل کړو د چوک کړه فائدې فائد اذان راړ مطلب دا داله دا دا دا دا کسبه مجرد را یعنی نه کا اصل کې پرتی او اب افتعال اکتسبه کرا بدیکول استاد شان سركونو تا په زور بدیو کا بذور دے اصله کا استاد ذات په دې لپاره کې هرو کا نو تا خامخ شر رکھ اکتسبه ذکر را هو اي الله مني سي پاش باندې چې من پري خود نسيان پمانه تر کا پني صرف و قرآن کی تصنق و یقف علا او بو موم تا تا قرآن بو موم قرآن مپیدا نسیان کود جاواز کی نیده کمون پی خدا یا منشو کتا ما خود ایک کار کو خوتا شم او ای ربا بوجکیمونی بوجھ لگا سنکیتا اگو بوجکر و پکوانو خدا اصطا اخکام پا من گران مقرده اصرا گران خوایه مته د رغونو اداکول آسان کې د بني سائلو غنیمت آیته ګران شو اوه ای الله نن بو کې من باندې आवाज دمو وڅنیشته مونږ لره پاره سمانه چې انفاکه عطا سره طاقت نشته ابخنو کېم تا لری کېمه ادمی طاقت سستی وافو عنا خوایه سستی ران لری کې ماله همت را کې او خون کې ما ته کې پهخواص شو نه رحمو کې انت ملاانه توید او رسالت ته اشارهته دموناجت روي اپ غمبر د حقې یو ګ بلی په خاس کو نوغای کو په کاافرانو رامونګات تهپوزې امالو لگووي سرت کې سرور بظاممیون سرور وړی مختصر په تتمم کې را استستر ماویل صورتتمهکې ختم شلله مااف وت تتم اې ته تمه کې سره او صفروه د هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتئ ايوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه بازار شاته په خور خار